Безупречният принц. Някога в една далечна страна имала една красива принцеса. Тя живеела в голям замък и имала много слуги, които я обгрижвали. Но принцесата не била щастлива, защото един магиосник бил влюбен в нея. Жестокият вълшебник искал принцесата да бъде негова. Затова се превърнал в кодрак и следвал принцесата навсякъде. Само принц можел да развали проклятието. Принцът трябвало да настъпи опашката на гигантската котка и тогава принцесата щела да бъде освободена. Не много далеч живеел един благороден принц. Той чул за красивата принцеса. Това е ужасно. Принцесата трябва да бъде освободена. Министри, не казвайте на никого за моето заминаване. Котаракът не трябва да разбира. Веднага, щом заспи, ще го настъпя по опашката. И ето какво станало. Щом паднала нощта, гигантската котка веднага заспала. Принцът настъпи опашката й, и изведнъж... мъж. Коксмеш! Веднага пусни принцесата! Заповядвам ти! хахаха! -ха -ха! Ще я освободя! Но кой ще освободи теб? Проклинам те, първородният ти син да се роди с огромен нос и да не може да стане цар, докато не бъде прият с този недостатък, защото в твоето царство ще царуват само безупречни царе. Това проклятие няма смисъл, помисли си принце. Синът ми веднага ще осъзнае, че носа му е огромен но големият нос не е недостатък. Няма от какво да се тревожа. На сутринта принцесата била най-щастливата жена на земята и цялото царство ликувало, защото жестокият магиосник бил изчезнал. Принцесата с готовност се омъжила за принца, а той самият бил толкова щастлив, че взема за жена красивата принцеса, че напълно забравил за проклятието. И никога не казал на никого за това. Минали години и принцесата, която вече била царица, родила първото им дете. Принц Хиацинт се родил, докато цар е бил на работа. Но щастието не продължило дълго. Царицата не преживяла раждането. Царството не било приело още загубата и когато нова лоша вест го сполетява. Царският кораб потънал в морето и принц Хиацинт. Останал единствен наследник на трона, но в принци имало нещо особено. О, небеса, това нормален нос ли е? Покрива половината лице? О, не говори така. Това е бъдещият ни цар. Трябва да внимаваме и никога да не споменаваме големия му нос. Това не трябва да бъде повод за притеснение за нашия принц. Наш дълг е да го прикриваме, И той никога да не разбере. И така министъра и дойката решили да скрият големия недостатък от лицето на принца. Всички снимки на мъже с нормални носове били махнати от двореца. Всички – слугите, готвачът, економът – били предупредени и никой не трябвало да споменава за големия му нос. Вместо това трябвало само да хвалят огромния му нос. В училище, учителите дори стигнали още по-далеч, променили историята. Показвали само войните с големи носове. Присмивали се на унези, които имали нормални носове. Министрите правили всичко възможно. Дори помолили някои от представителните мъже в царството да си слагат големи носове при посещенията си в двореца. Принцът се е любовал и възхищавал на огромния синец. Недостатъкът бил скрит. Мой велики принце, време е за твоята коронация. Но ти добре познаваш правилата. Трябва да се ожениш, за да наследиш истински трона. Разбирам, министре. Възнамерявам да помоля царя на Бесфорд за ръката на дъщеря му. Тя наистина е най-красивата принцеса. Има малък нос, но е с голямо сърце. Ще приема нейния недостатък. А, а, много! Добре! О, възхитителни! Бързо ще разпоредя за това! Придворните и министрите толкова били свикнали с лъжата за носа на принца, че забравили да уведомят царя на Бесфорд за недостатъка и царят се съгласил с женипата. Но тогава... О, принце, мой, мой великодушни принце, принцесата на Бесфорт е била пленена. Носят се слухове, че над нея тегне проклятие и е затворена в някакъв стъклен дворец. Цял Бесфорт е на крак и е, издирват. Какво? Той си позволява да и причинява това! Подгответе армията! Лично отивам да намеря моята принцеса! И така принцът потеглил със своите хора. Щом стигнали в средата на пустинята, пясъчна буря отделила принца от хората. Когато се забудил, видял, че е на някакво странно място. Вървял ли вървял, ала никога не срещнал. Ах! Бладен съм и съм много, много жаден. Сега какво да правя? Ай, чакай, това къща ни е? Госпожо, загубих се по пътя. Ще ми дадеш ли малко вода и някаква храна? О, разбира се. Изглеждаш изморен. Заповядай. Чакай. Това там носът ли е? Ужасно е голям... Сигурна съм, че не съм срещала никой друг с толкова голям нос. Какво? Изведнъж взе много да говори. А носът ми не е огромен. Деният е прекалено малък. Но съм гладен и няма да спори с нея. Хм, госпожо, наистина съм гладен. Може ли нещо да ям? О, разбира се. Сигурно си и жаден. Не спомена ли, че си жаден? О, ще накарам хората ми да ти дадат вода. Тя е жизнено важна за тялото ни. Извини ме, но носът ти е прекалено разсейващ. Винаги ли е бил толкова голям? Защо стоиш още отвън? Виждаш ми се уморен? Искаш ли да влезеш? Наистина искам, но вместо да поканеш един гладен и жаден човек да влезе вътре, ти взе много да говориш за носа ми. О, говориш прекалено много, влизай! Аз не говоря много. Аз за Бога. Само защото съм гладен. Щом принцът вляза в колибата, останала изненадан. Била обзаведена с най-ценните антики и изглеждала доста скъпа. Принцът бил изумен. Това е твоята къща ли е? По нищо не отстъпва на никой дворец. Коя си ти? О, загуби дома си и построих този сама. Бях царица на далечна земя. Преди няколко години отидохме на лов и аз се загубих. За щастие, имах бижутата си и няколко верни на мен мъже. Историята е доста забавна. Не разбрах как съм объркала посоката и как се озовах дълбоко в гората. И когато излязох, видях това място. Тогава разказвах една история. Тя е за един цар и великан, огромен котарак. Но, повярвай ми, Котарака, нищо в сравнение с носа ти. О, някога ще спре ли да се занимава с носа ми? Изгубила се докато е бобрала със слугите си. Не осъзнава ли, че нейната бъбривост е недостатък, който я е довел тук? Искаш ли да чуеш за принцесата и гигантската котка? А по-скоро. О, добре, там настояваш. Та. Тази котка всъщност е магиосник, който проклина принца, когато настъпва опашката му. О, сега разбирам. Слугите просто са пренебрегвали недостатъка на царицата. Тя говори прекалено много, но те не и натякват за това. Колко глупово! Как може някой да не вижда собствените си недостатъци? Слушаш ли ме? Как така носът ти никога не те е притеснявал? Сега, когато принца вече не бил гладен, не се е сдържал. Госпожо, искам да спреш да споменаваш носа сами! Това е крайно неприемливо. Да съм споменавал, че говориш като папагал или че носът ти е прекалено малък. Моят ме прави красив и се гордея с него. Благодаря за храната. Тръгвам да търся своята принцеса. <съква> Предполагам, че в огромният ти дворец няма огледала. И ако намериш своята принцеса в кристалния палат, как ще я целунеш, за да развалиш проклятието? но Носът ти няма ли да бъде голяма пречка? Обзалагам се, че не виждаш дори краката си от това огромно нещо. Аз съм уважаван принц! Няма да влизам в трепнави спорове с теб. Тръгвам си веднага. Странно е, тя е права. Не си виждам краката, но сигурно при великите царски особи е така. Какво ли знае тя? Тори не разбира, че ми е подсказала как да махна проклятието. По пътя принца минал през един пазар. Там имало много хора, които гледали носа на принца и се кикотели. Странно... Всички тук са с такива малки носове. А намират моя за неестествен. Цялото им царство е странно. Но в съзнанието на принца започнало да се прокрадва съмнение. Всички били с малки носове, но никой не изглеждал грозно. Когато стигнал до Кристалния дворец, той повикал принцесата. Принцесо, аз съм! Принцкият синт, дойдох да те спася! А, ти си тук! Но какво е това на лицето ти? Това не ли носа ти? Ще поговорим за малкият ти нос по-късно. Нека първо разваля проклятието. Принцът се изкачил догоре и взел ръката на принцесата. И тък му се канал да я целуне, разбрал, че не може да достигне ръката и сосните си. Съжалявам, принцеса. Не мога да разваля проклятието. До сега не осъзнавах, че носът ми е толкова огромен. Цялото ми царство ме караше да се чувствам съвършен с него, но това е недостатък и аз трябва да живея с него. Я, виж! Та да ти си същата жена, която се говореше за носа ми! Как стигна до тук? Къде е прислугата ти? Аз не съм царица, принце. Трябваше да се преструвам, за да ти покажа твоя недостатък. Царството ти е прокълнато от магиосник. Ти трябваше да приемеш недостатъка си, за да станеш цар. А сега развали проклятието. Не си ли погледнал носа си, принце? Маят! Майят нос ли? О, сега е нормален. Значи сега нямам никакви недостатъци. Не, дете мое, всички имаме недостатъци. Проклятието не падна само заради носа ти. По-важно е самолюбието. Прекалената самовлюбеност пречи да видим недостатъците си. И постигаме целите си само ако знаем за недостатъците си. Ти намери своята принцеса и развали проклятието, защото осъзна недостатъка си. Само когато това стане... Можем да сме безупречни в истинския смисъл. Принцът и принцесата се върнали в царството и се оженили. И царството вече имало безупречен цар.